care Slujba aceasta deosebite a atungere în monahism, cum se cheamă, este cea mai turburătoare slujbă care se face vreodată în mănăstiri. Sunt la liturghie, o știm cu toții, slujba din noapte, privegerile și citerea la psaltinii, preșternile, toate au tipicul lor să-l cunosc aproape toată lumea, care mai merge măcar din pas în pas la biserică. Dar slujba tundirii monahist sau slujba călugării, a consacrării, a botezării noilor, călugări, este cu totul tremurătoare. Așa cum ați mai văzut, pentru că zona neam cum o fătește dumneavoastră, e zona cea mai bogată în viață monahală din toți Balcanii, după muntele Atos, în care tot omul de la țară știe și el unde pot cu țăr, Soră, o fică la mănăstire, cam toți au rupt la mănăstire se cunosc bine tradiția. Dar pentru lumea mare și chiar pentru noi care am învățat în mănăstire, este înfricoșată scurba sa. Pentru că vor în din până în fața altarului, Și de acolo până aici depui un jurământ în fața lui Hristos, cu mâna pe Sfânta Evanghelie cu altă mână pe Sfânta Cruce și pe inima ta, dai făgăduindu-s al Rămânului Hristos că să-i viața pentru totdeauna Lui. Să faci voia Lui, să ascult de El, să urmezi de Lui, să te rog Lui, să porți dragostea Lui Dumnezeu în inima ta și la nevoie să-ți dai și viața pentru a împlini făgăduindu și cele călui De aceea este înfricoșat. A văzut patru suflete în seara aceasta și din afară în l în neagră, însosit de nașii lor, iar înăuntru îmbrăcați în trămăși albe, vin rugându-se și lăcrămând în genunchi până în fața Sfântului Altar. a neagrii deasupra cugetarea morții, la care trebuie să cugete tot omul, mai ales călugăruri. De așa îi purtăm haine negre, pentru ca să avem de -a cugetarea morții. Poate s-ar zice cineva că dacă toți îmbrăcați în negru, pot fi negri și pe dinăuntru și pe din afară, Știți, oameni de Ba nu. Cămasa care o poartă nouă călugă, de sub, este că masa veselui, este simbolul bucuriei în Aici Inima vine înăuntru și cămasa arată bucuria în vieții. Cu la moarte, dar ne bucurăm de în Și călugărul, creștinul care nu are bucuria în în viață, nu realizează mari lucruri. Totdeauna ai îngrijorat, totdeauna ai trist legat de probleme pământesc, aleargă după averii și tot nu mai are, niciodată noi i mulțumit, ori cârtește, ori jură, ori de în ori în dreapta. Asta și se lucrură, dacă nu are aceste două virtuți, care la moarte și bucuria învierii în Hristos, care se realizează prin întâlnirea făgăduitorilor, pelugărești și a faptelor bune, atunci el este un om nerealizat, dar care îl de totdeauna de pasto care l-a făcut. Încât am stat aici aproape 50 de ani, când suntem în mănăstirea asta, nu prea am întâlnit vreun suflet care se regrese că a luat jucul rugărie. Dar că în o în care împini cugetarea morții, care te obligă la rugăciune multe, la priveghere din noapte, care se toate câte o lacrimă de la de tare, care se îți admite de de tare. Și dacă nu avem și cugetarea, și bucuria învierei, care este rod al focăinții atunci nu se suntem realizate. Trebuie ca învierea, dar este din moarte, Hristos întâi a murit și apoi a înviat, așa și călugării. Acum murim lumii, renunțăm la veri, la dregătorii, la neamuri, la rude, nu le cădăm din ei în sensul lumesc al lucrurilor, Cinele ne depărtăm de ei în sensul duhovnisesc, ca El să se poată ruga acolo în sat, în lume, și să mă pot ruga aici, El pentru mine, Eu pentru El și toți, pentru țară, pentru slavă Lui Dumnezeu într că călugă se. este în garnișă, Este judecător de a găsit. După ce nu stă în strana lui, pentru că stă în strana sau în șata lui. Și nu va fi judecat după cele de la botez, și după ce a păcălit la căsătorie. După aceea se va mântui el. Se va porunce cele obligatoare care auzind din Evanghelie. Păcălătorii porunce. Iar că va fi judecat după ce a promis la botez. După ce-a jurat, în mâna pe Evanghelie, la călugărie, și a jurat? Că se ia crucea și se urmeze lui Hristos. Că auzi ce spune în Evanghelia de astăzi? Celea ce nu se ia crucea ta și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. A nu fi vrednic de Hristos, să nu a dat afară din Împărăție, din Lumină, din Îmbiere, din Rai. Și unii afară de de iad. Unii au loc mai înfrigoșat decât de iadul pentru omul păcătos, care trăiește în păcate și în voare nefăcăit, în urzii și păcat. De aceea ne bucurăm în seara asta că patru suflete au luat crucea lui Hristos și pornind din plitor care e simbolul păcatului sau locul lumesc. pământesc s-a de Sfântul Autar care simbolizează cerul. Autarul nu mai e ci e chiar cerul pe pământ. Deci vii din lume, în cele lumești, în cele cerești, în cele duhovnișești, vii cu fața Sfântului Autar. Și acum nu ne rămâne decât mai întâi să ne rugăm de Dumnezeu pentru cei patru noi călugări, ca să ducă în jocul călugării cu sfințenie, cu viață curată, cu rugăciune, cu dragoste, cu smerenie, cu ascultare, și să-și poate fiecare frișea Lui și cu mare nădejde și bucurie că Dumnezeu îi va mântui. Dacă o întâi cu nivelul nădejde a mântuirii și bucurie a cu duhovnișești în Hristos, atunci suntem prins mai multe Apoi Că rugării să nu uite că trebuie să fie vase ale rugăciunii. Că rugării nu om de rugăciune. Mai întâi, de desfardea lui Dumnezeu să pui un hotar, un garb. Eu, de azi încolo, nu mai am avere, nu am familie, nu am decât pe Dumnezeu și pe Sfinții lui Dumnezeu. Să am inima, însăvășesc liturghia de taina rugăciunii mele de zice de noapte, până când voi pune altii mâinile pe pierd. Deci că rugării sunt oameni vase de rugăciune, să de rugăciune, asta este scopul principal al Nu Întâi se roagă pentru ei, fiecare are conștiința lui, fiecare a avut ispitele lui în viață, fiecare are țarșena lui. Să se roagă pentru el și pentru ai lui care l-au născut. Ei nu trebuie să se uite că o tată și mamă să rude de acasă și se roagă și pentru ei. Nu numai pentru rude, dar se roagă pentru țară și pentru toată lumea. Călugurii sunt rugătoare ai neamului, ca lumii. Asta-i scopul lor, principal. Că facem să treaba afară, că mai se greblăm, că mai și posim, că mai și prășim. Trebuie că și cele materiale trebuie, cât de cât, ca să nu umblăm cu cum se mai umblă acum pe de sade, la oameni care în multe vor să mai sărași ca noi. El trebuie să se hânească din munca lui, din sudoarea lui. Dar în special, rolul monafismului este rugăciunea. Rugăciune pentru el, rugășurii pentru neamul Lui, rugășurii pentru țara Lui, rugășurii pentru toate lumea, pentru vii și morți, pentru sănători și bolnavi, pentru cei care cred sau au rătesit cărarea ca Dumnezeu să-i la pocăință, la dreapta teniției. Și trebuie să mărăținem și această taină, fratelor, că dacă mănăstirile noastre nu sunt în stare să crească tineri pentru Hristos, nu se mai cheamă mănăstiri. Nu putem spune muzee, locuri de vizitare, centri turistice, și așa mai departe. Numai acele sunt mănăstiri în care este zilnic să se stăvârșește Sfânta Liturghie, în care în care mediu noapte se stăvârșește turbea de mediu nopții, în care bătrânii nasc, duhovnisește tineri, crezi copii pentru Hristos, în care viața funcționează, în care Duhul și în împreună cu Duhul Sfânt lucrează, cerul cu pământul se unește prin Sfintele mănăstiri se prin Sfânta Liturghie și rugăciunea fie care pot să crească însă călugări, care îi formează, atât cât se poate, în aceste timpuri, de de turburi care trăiește toată societatea, să mânăstiri vii. El nu se pot chama acelii turistice, cum până mai el se numeau, sau niște în îmbătrânite, așa cu câteva bătrânii care trebuie să mai sperim. El trebuie să dea de astăzi. să nu avem să niște fii, fi o avem și care să care sunteți căsătorit. Copiii dumneavoastră, sunt copiii lui Hristos! Nu a luat Hristos în brațe pe copiii dumneavoastră? Iar mițiți-vă din Evanghelie când a luat un prunc în brațe, să zic că nu dăseamnă că acest pruncă nu găse într în într-o Ei bine, asta-s Și care vin la mâna, chiar care nu-i nu-i sunt copiii lui Hristos. Și sunt copiii sau fiii noastre sufletești. Și iubim foarte mult. Nu putem exprima numai pe la fel, cât iubim pe acești care renunță la rugățâta mai bună de acasă, la dragostea mamei, la banul de la tata, la ciențea satului, la fete și la celelalte și vin să ia crucea lui Hristos. Că iubim, pentru că și ei ne iubesc și pentru că împreună vin pe Hristos. Și vin pe toți tinerii care vin să-și în viața lui Hristos. Toate ei nu sunt atât cât iubim noi pe ei. Și așa iubim și pe cei care ajung până în pragul călugăriei și au curajul să ia crucea lui Hristos. rugăria este un act de bărbăție. Este un act de martiriu, este un act de curaj. Că eu facem un simt gata, un frate îmbrăcat în haine albe, nebis, gata cu o gata. Nu! Că este act de martiriu, act de viață. Din clipa asta ai cu Buna pe Evanghelie pentru Hristos. Adică viața cu un caribul, băuturiu, trețenii, vorbării multă și-o lucrurile cu acestea. Murim pentru lume dar un fuzim de lume, să ne rugăm pentru ea și ne închinăm viața, să ne sunim o viață în dragă, să îmi sau ce am făcut o jumătate de oră aici trebuie să stăm un sute de ani să venim, dacă putem realiza măcar o parte de ce am fădăbuit asta e de greu de îmi ușor de jurat și de promis dar greu din îmi de aceea și ei au nevoie de rugăciunile noastre ca să de dragostea noastră să nu avem nevoie de prezența lor și de dragostea lor pentru că ei vor fi călugări de mâini a și mănăstiri sau a altor mănăstiri și vor mărturisi pe Hristos. Monahismul de astăzi nu mai poate fi ca cel de, -a de ani. când erau toți prin teseri, prin isichiluțe de lemn, când niște colive, când pe și doar prin pădurile se trăia ca Îngerii, ca să sunt Teodora de la singă. S-a schimbat lumea, s-a anunțit lumea, s-a anunțit păcatul, rămile Pământului, cer de la Dumnezeu, vindecare sau râzvânare, călugării, mai puțin stau în pădure acum, singur ce faci Trebuie să fii tare de tot să te lupti direct cu diavolul acolo în pădure. singur tu, cu singur Dumnezeu. Că lucrurile de astăzi sunt chemați să mai facă și-o leacă de misiune. Nimine de poporul lui Dumnezeu, nimine de de voastre, poate și dumneavoastră din noi, nimine pentru că sunteți în văzoarea lumii, să vă luptați cu necazuri, cu sărăcia, cu nevoia, cu lipsuri, cu lipsa de pobătuitor, poate cu lipsa de cărți pentru că poate nu le-ați văzut niciun bani să cu alte nevoi. Și unde să vă mângâiați mai mult decât la...că nu știu, eu știu asta. astea suntem și noi din această zonă, cunoaștem foarte bine tradiția lucrurilor. Deci, lor. noi suntem datori de azi încolo că lucrurile care am luat haina aceasta și crucea de tot, ca să ne rugăm mai mult pentru lume. Lumea este la o mare răscruce și lumea nu înseamnă altii de pe altul planetă, dar fratele noștri. Cine sunt lumea? Tata, mama, fratele, sora, toți care sunt de față, cei care dau dată cei care sunt trimis de duhur necurate, toți fratele noștri. Ne rugăm pentru ei, noi nu putem să facem, suntem păcători, ne sperim, dar cu smerenia facem ce se mai poate. Și cu rugășunea, și cu de cum e la va rândui. Așa încât iubiți fratele, rugați-vă pentru noi, ca să am făgătit la călugărie aici în fața altarului, să putem împiri cu fata. Să ne rugăm de Dumneavoastră ca acest făgăduit la botez și chiar în cei care a fost jugul să putem să plinit. Ca și Dumneavoastră și noi să ne putem mântui. Să ne ajutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Și Dumneavoastră vedem că sunt mângâierii pe la mănăstiri să ne vom găsi de la partea dumneavoastră dragostea și smerenie așa din totdeauna. Vărstim cazurile celor din lume, vărstim durerile, vedem că s-au munțit pentru când s-au munțit păcatele și fără de și păcatele noastre și părinților noștri și pușinile de copii, ale mamelor au adus pe cei care mai sunt în viață în acest prag a suferinței. Nu vine o suferință peste un om, peste o casă, tot nu au fost mai întâi niște păcate mari acolo. Așa încât iată de încheiere care rolul rolul călugărilor noștri. trebuie să se roage pentru ei și pentru Dumnezeu. Al doilea, să iubească pe oamenii din lume amăriți și înăcărziți prin de și de durere. Să-i cu rugășunea, să la nevoie și cu cuvântul. Ne trebuie călugări o alea mai călturare și călugări care ales și verificat din duhovnicii lor să mai poată da un sfat la oameni amăruți care vin de tot. Nu numai, peste tot. Apoi ne trebuie călugări smeriți, nu mândrie și haine lucrtoase și cinste și rancuse. Cea mai mare cinste că ești copilul lui Hristos. Ești luat în brațe de Hristos, păpădit și acoperit de acoperimântul în și Domnului. Cea mai mare bucurie că ești duș viața ta în rugăciune, zi în alte într-o Că te poți ruga să ai zeci de sfânt la liturgie. Te poți împărtăși cât de des față de cei din lume care sunt veniți din necazuri, de sărecie, de atâtea nevoi. Așa încât, mare bucurie a felului asta este rugăciunea, cântarea în comun, rugăciunea singură din miezul nopții, ascultări ca plângea, cu măsură rostenia cu măsură, tășeria cu măsură, și citire la Sfântul Absalției și celelalte toate care ne învață Sfinții Părinți și ne învață Părinții noștrii Domnului. Deci de bunul nostru Mântuitor și Dumnezeu ca cei patru noi tineri care s-au răfinit pentru Iisus în această ceasă, în această clipă, frații noștri Damasin, Macarie, Teodorit și Nil, să ne rugăm mi Dumnezeu pentru acești patru tineri, ca să poată duce mai departe crucea lui Rizos, care au, cum au promis, ca să poată împlini cuvântul Evanghelie pe care o țin în bratele lor, ca să poată să se oagă și pentru ei, și pentru lume, și să-L pe Dumnezeu împreună cu dumneavoastră, cel mărit, între trăimii, în chinasă, slăvit, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.